Місяця того таки в наступний день. У досвіта весь руський табір уже був на ногах. І коли за лісу на довгому горбі зійшло сонце, великий князь київський Богдан Гатило чинив требу перед раттю. Йому подали трьох білих півнів, і він оттяв їм голови. Двом з першого разу, третьому ж тільки з другого. То теж було знамення – і гатило підніс у гору скривавлений меч Боже, і ти, Даш Боже, і ти, Дано, і ти, перуно громовержцю, І ти, Юре-Побіднику, вам урікаюся кров І хай буде так, як схочете ви, кому треба лисуть і відці, і діди, і прадіди наші землі руські Хай буде воля ваша Його слова було чути далеко, і можі стояли, слухали князових слів і чекали зову Нарешті загула довга мідна труба великого князя. По ній озвалися труби інших князів та боляр. Атило сів на свого сірого і яблукатого і поправував униз. Цієї миті почулися труби та роги в римсько-гоцькому стані. Ворог приймав виклик. Атило минув шерегу возів, дійшов до рогу, якусь мить постояв, удивляючись туди, де височів наїжачений списами ворожий табір, і простяг руку назад. Вишата подав йому довгу й тонку сулицю з блискучим сталевим площиком на кінці. Гатило піднявся на стреманах і далеко метнув її в бік ворога. Князь уже почав. щосили гукнув до ратників старий конюший Вишата. Потягнім дружину по князі. Повітря знову розтяли ляскотливі мідні згуки, переростаючи в могутню бойову пісню, від якої в можі встискалися щелепи і зводились на перенісці широкі густі брови. Повільним кроком сходили вони стежками, що лишались поміж окопами глибокого й широкого рову. Спершу йшли пішці і ставали кожен під бунчук свого зверхника чи князя. І коли рів проминули останні можі. За ним густою хмарою посунули комонники. Збуджені загальним галосом і підсвідомим чуттям коні, заливісто іржали і ставали дибки. Передні косували більмами на глибокий рів, але йшли йшли покірні волі вершників. На тому боці відбувалося те саме. Римляни й готи також залишили табір на горі і сходили вниз. І звідти лунули тонкі вилиски мідних труб і рогів, а межіруські сторожко вдивлялись ту Веремію і чекали миті, коли вдруге загудуть їхні труби. Пославши вивідців до самої річки, Атило вже знав, яким ладом битиметься ворог. «По ліву руку суть латини, по праву готи, а посередині всі інші», – сказав Десяцький. Атило розіставив свої полки так – по праву руку навпроти римських легіонів східні готи Видимира, Велімира, Тодомира і Ардаріка. Всі вони підкорялись князеві Ардарікові. Посередині став з руськими полками сам. Проти русів були ті, що вивідця їх назвав «усі інші», тобто підвладні римлянам «слов'янські дружини». На лівому краї Гатило поставив сіврів, і деревлян, і лугарів, і полки неслов'янських язиків під бунчук князя Годоя. «Ти збоявся стати супрутову кревних своїх?» – сказав він вождеві готів Ардарікові. «Я ж іду і не страхаюся!» Ардарік схилив очі додолу. Та він не почував себе винним. Гатило має свої плани щодо потойбічних слов'ян, а то вже зовсім різні речі. Великий князь Київський наказав знову густи, але римляни чомусь не відповіли на виклик. Незабаром з од їхніх лав прискакали до самого берега на конях двоє нарочиців. Богдан упізнав вчорашнього молодого сла. Другий був новий, ще молодший за сього. Патрицієцій кличе тілу перейти на наш бік. Якщо ми стояти ймемо так, то не зможемо стрітися. Між нами річка, світлий царю». Богдан відповів через тлумача Костана. «Речи велеміжному Ецієві, що Атіла просить його на свій бік. Учора ми вже вволили мольбу Еція, хай тепер він уволить нашу». Нарочиці повернули назад, а Гатило подумав, що міг би такий уволити волю Еція. Вишата сказав, «Мілко є, він не відає». То була істина. Ецій справді не встиг виміряти глибину річці, і тепер боїться, пустить свої легіони на той бік, і гуни переб'ють їх ще в воді. З цього можна було б скористатись, і коли римські нарочиці з'явилися на протилежному березі вдруге, Богдан відповів, що згоден переправитися через річку, хай лише римляни та готи відійдуть аж до свого стану. Незабаром латини прискакали і повідомили волю зверхника. «Патриці згоджується!» У ворожому таборі заграла Сурма. Атилос кликав своїх князів та боляр і дав команду пропустити комонників уперед. Усе робилося швидко. Списоносці та мечники розступилися. В проходи ринула кіннота і умить переправилися на той бік Мауріакому, за нею бігцем подалися пішці». І доки римляни та готи перешикувалися, комонники полетіли на них. Такого блискавичного маневру ніхто в римському таборі не сподівався. Руська кіннота раптом ударила всередину, в ту саму середину, якій Ецій найменш довіряв і якої поставив туди, щоб мати її під пильним оком лівого та правого крила. Тут мало хто й чинив опір. Гатило завчасно посилав до вождя гальських аланів бана Санка – ябеду, і Санко відповів дуже прихильно. Так само було вчинено і з жупаном Сватоплуком, який двічі спробував гостроти руського меча і не хотів утретє, і із вождями поморських вендів-слов'ян. Тепер уся середина ворожих полків змішалась і завирувала, і доки лівий римський та правий готські краї спам'яталися – і повернули свої солиці туди, надійшли пішаки руської раті. Вони не давали римлянам і готам зімкнутись в одно. Підвладні гатилові готи Ардаріка скліщилися з першими лавами римських легіонів. Готи мусили битись окремо проти численної раті деревлян, сіврів, лугарів та всіх інших, кого вів уперед 56-річний князь Годой. Комонники Гатила відтиснули назад, аж під саму гору, де тепер стояв порожній римський табір, воїв Бана Санка, Сватоплука та решти слов'янських князів і жупанів і поволі гнали їх поза гоцькими лавами конунга Теодоріка до берега. Одні хапали їхнє оружжя, інші скидали вершників з коней, і вої, що допір установили середину ворожої лави, тепер уже мало нагадували війською. Тільки молодий жупан Міровой, що так підступно повівся з рідним братом Хладівоєм, кричав до своїх воєводи сотників не піддаватися проклятим русам і стояти на смерть. Але одна вдало кинена палиця вибила його з сідла, строщивши руку. Міровой, охопивши меч здоровою лівицею, спробував ударити в спину бана Санка, що нагодився під удар. Однак Санко ще міг опоратись із людиною без правиці. Міровоя, накинувши йому зашмург на шию, потягли до берега. Римляни під проводом самого Еція билися спокійно і методично, як і належить уславленим легіонам уславленого полководця. Ардарійки з Велімиром, Ведимиром і Тодомиром щосили тиснули на закутів цупку скору та залізо римські лави, але дістати середини, звідки командував Ецій та його помічники Літорій і Ромул, так і не могли. Один за одним падали під ударами коротких римських мечів лави білобривих остроготів. Їхні місця займали задніші, але тісніші ряди легіонерів стояли щит у щит, і хоч поранених та вбитих було багато і серед них, однак Ардарікові не щастило пробити в щільностлонних щитах, бодай одну продухвину. Трохи далі в ліву руч тялися довгими сулицями його комонники з комонниками римськими. Та й там кумири не схиляли вагів своїх ні в один, ні в другий бік. Помалу середина спорожніла. Багатьох русини вже переганяли на той бік. Затяті прихильники Риму лишились лежати на полі Бороні або ж перебігли туди, де билися з русами готи чи латинці. Декотрі ж повернули з проти своїх довчорашніх господарів. Гатило тепер носився від одного краю до другого через усе ратне поле. Скрізь лунали болісні зойки поранених, радь до хрипу кричала всіма мовами Європи, повітря дзищали стріли, пущені незнатий чиєю рукою, і гатило продирався між них, цілий і невшкоджений. Готи Теодоріка билися в металевих та цупких, мов підошва, скоряних латах. Русини, які завши в бою, незважаючи на страшенну спеку, були в воверших вивернених на виворіт гуня. Ворожі мечі й сулиці сковзили по довгій вовні і відскакували не згірш, як одготський хлад. Лише хто не хто з поміж русів мав на собі скоряну різницю або кольчугу з тонкого дроту. Хтось крикнув Пильнуйся, княже. Богдан інстинктивно нахилився, і над самою головою йому прошелестіла в повітрі важка палиця, обкута залізом, улучила в якогось можа русина і вибила його з сідла. Богдан лише глянув і зострожив коня, бо в раті всіх не пережалієш і всім не допоможеш, а він доконче мусив гнати на свій правий край, де тепер поряд із Остроготами Ардаріка, Велімира, Ведемира і Тодомира ступили в Січу з римськими легіонами і русичі. Богдан прибув дуже вчасно. Три комонники в шоломах із кінськими гривами опусіли Ардаріка, і той ледве змагав відбиватися. Великий князь відчепив од сідла свою важезну палицю, власне, Гатило, розмахнувся і посадовив одного коня назад, перебивши йому хребець колокрупа. крупа. Кінь страшно закричав, спинаючись на передні ноги, і доколи легіонер намагався встати, Богдан поклав і його коло коня. Другому вершникові гатило, перебивши роколезу сулицю, позбавивши зброї, третього вже доконав Ардарік. Видів єси, що на середині? Гукнув Великий князь, перекрикуючи людський гамір та ляскит оружя. Слава тобі. вигукнув Ардарік, обтираючи піти з виду і лаштуючись устряти в нову січу. На витолоченій траві лежали й судомилися в передсмертних муках тисячі й тисячі можів і в латах, і в гунях, і в кольчугах. Живі топталися ногами по живих і мертвих, коні чавили копитами тих, хто впав і силкувався звестись. До круж лунали зокі прокльони, і дві стіни до зубів заружених людей намагалися попхнути одна одну назад. Боявище було в розпалі, і Гатило з млістю в серці думав, чиї ж кумири переможуть сьогодні, римські чи таки руські. З лівого краю прискакав на «Князь Годой рече, аби здав трохи комонників!» Комонників вільних не було, і Гатило помчався сам до полків Годоя. Десь там рубається поперед своїх чубатих косаків і його син Данко. Богданові раптом защеміло в грудях, мов од жалючої стріли. Він уп'явся строгами в змилені боки жеребця. Старий Годой, утративши в шапку, бився з готами просто Сивий Сивооселедець метлявся по голоному тім'ї й лізу в Гатило пристроївся поруч, і коли під ударом його важезної палиці впало двоє латаних крикнув косацькому князеві. «Не виджу, Данка, де є?» Старий годой, не припиняючи рубати мечем, у проміжку між двома вдарами кивнув назад. «Там!» Гатило завернув коня й мало не зіштовхнувся з гнідим волохатим жеребчиком вишат. «Данка!» крикнув вишата зі своєю звичкою тільки одне слово. Атило вістислося серце. «Живий!» Вишата кивнув і докинув. «Нога!» Поранена на всічі нога, то ще й повезло Данкові, і Гатило Подумки молився Перунові та Юрові Побіднику, щоб це було одне з тих прикрощів, які йому наворожили вчора ввечері. Він знову повернувся до Годоя і вимахував там своїм Гатилом добру годину. Годська, пущена здалеку стріла, вп'ялась йому в груди, прорвала двоє колець кольчуги і застрягла в м'язі. Гатило хотів висмикнути, та на верші відломилося і не давало змоги махати рукою. Він оцкакав сажнів на п'ятдесят і заходився скидати з себе кольчугу. Площик стріли впинався в груди і викликав біль. Гатило силою рванув кольчугу і стяг із себе, лишившись в одній сорочці. Він лапнувся, пазуха була в крові, і на силу витяг бронзове жало слизьке і невловне. І у цю мить на нього ринулося душі із п'ятеро закутих у панцирі латинян. Гатило на силу прикрив себе щитом у долучно кинутого дротика. Про кольчугу не було часу думати. Вона впала додолу разом із шоломом. Гатило вихопив меч і пригнувся до холки жеребця. Розпощіла в бою тварина, могутня як її вершник, грудьми збила першого коня напасників. Князь розвернувся і, уникнувши нової сулиці, вдарив мечем латинця, що кидав її. Удар виявився такий страшний, що лезо меча, мов шматок вогкої глини, перетяло латинця на двічі від шиї до пояса. Тоді зліва, саме в той мить, коли Гатило вже замахнувся, підскочив третій легіонер і вибив йому з руки меч. Усі троє надали переможний крик. Гатило не відував, чи вони впізнали його чи ні, але йому здалося, що збираються ловити знеоруженого русина, голого й безпорадного, самій сороці, навіть без шолома чи шапки, з довгим сивуватим пасмом оселеця на чисто виголоному тів'ї. Він теж закричав своїм страшним голосом, і, відчепивши з луки сідла величезну дубеняку на трилікті, ковану залізними та мідними смугами й болавицями, зострожив коня. Впав один безсмертний з розчавленим панцером, другого Богдан здогнав коло самої Січі. Сталеві лати хрипко дзенькнули, і римлянин повис в одному стремані з, з перебитим хребцем. Останнього Богдан уже й не бачив, куди той утік. Повернувши коня до того місця, де на нього допіру напали, великий князь, не злазячи, підібрав свою кольчугу, знайшов і меч, аж тоді до нього прискакало троє руських боляр і троє можів. Гатило важко сапаючи натягав металеву кольчугу. «Лишату сюди!» Крикнув він, і всі шестеро погнали коней на правий край Січі, де разом зі своїми комонниками рубався перший веліміж землі Руської, якщо не прийняв у груди широке лезо римського меча або ядучу стрілу візігота. Але конюший досить швидко пригнав свого коня. Гатило не встиг мовити й слова, як Вишата крикнув Комонних на правий! Князь подивився туди, де гремотіло залізо об залізо між супротивними лавами римлян і русичів і махнув рукою в протилежний бік. «Ось і готів і Ведимира, і Веліміра, і Тодомира на лівий край!» «Куди?» – не зрозумів Вишата. Він прийшов просити підмоги, а великий князь волів забрати від нього й тих, хто ще тримається. «Не встоїмо!» – крикнув він в обличчя Гатилові – та той сердито махнув мечем знову-таки на лівий край і сам погнав коня в той бік. Візіготи рубалися як шалені, і полки князя Годоя ледве стримували їхній натиск. Між плескатими, схожими на полумиски бронзовими шоломами візіготів, то тут, то там михтів шолом із короткими ріжками. То конунг візіготів Теодорік надихав своїх райтерів. Готи! Кричав він хрипким, але дужим голосом. Сини Божого народу, не зганьте меча дядів своїх, які не віддали поразки. Готи, нам Бог послав міжніх супротивників. Хай син надихне вас на славну побіду. Готи, сини Божого народу, супротиву нас б'ються тигри. Будьте ж левами, готи, сини народу, обраного Богом. Подібну промову за свідченням історика Йордана Теодорік виголосив і перед боєм за тілою.